Hauzue alberdi, gombidatu dugu gaur gurera, berriki plazaratu baitu, bere azken elaberria, jenis joplin izenekoa. Bertxolaria eta idazle, azken urte hauetan hainbat lan argiteratu alizan ditu. Aur eta gazte literaturan dela, elkarrezigioarekin biko bazulo eta e, besarka daipuinaak ez da, edo eta susarekin ere euligiro ipuina, esorta gogoan dugu adibidez. Baurain, Ela berri batekin itzuli da eta irurogei garrena marka dako, ikono bat bilakatu zen eta oso gazte goita zazpiurterekin gaindosi batekin hiltzen Janis Joplin kantari estatu Batuarra gogora ekarriz. Janis Joplin ezizenarekin ezagutuko dugun Nagore Bargas e, ba, dugu. Azken Ela berri honen protagonista Usue Alberti, gaixo egun hon? Gaixo egun Azken Ela berria argitaratu berria susa argitaletxarekin zer moduz? Ondo, egia esan e, ustuta bukatu nun uste dut e, sekulean ezelain nekatuta egon, baina suertez, baurkezpena baino hilabete edo hilabete terdilenago entregatuta nuen jadatestua, eta izan dutaztia, gaixotzeko, osatzeko, lo egiteko, ze hor e, bueno, du asko eskaini dizkiot eta asko loari lapurtuak, baina bon, ilusion diarekin. Bai, e, azken Euskal Herrian kokatua da nobela esango dugu, azken ogoita mar urtetako iba lbide bat ez erakusten diguzu, Nagore Bargasen historia kontatzen diguzula errandugu eta errandugu ba, aski e, berezia e, dela Nagore Bargasen bizitza esango dugu, ahurtzaro zail e, batean hezitua izan den emakume baten e, ba, bizitza kontatzen diguzula nobela untan zergatik, e, ara ko perfil batek arrena izan duzu nobelara. Ba, bueno, perfil hori badelako eh, oso gertu izan dudan perfil bat. Eta nere historia ez izan arren, eh, gure herrian, gure herriko bazter auzoan, eh bizi zen hainbat jenderen eh ere badelako eta gero, ba ez hain justu berari gertatzen saiona, baina eh bueno, Beste ezaugarri batzuekin, baina oso ezaguna zait historiori identitatearen berrasmatzearena eta oso oskol gogorra eraiki eta momentu batean ba, balio ez duene oskol zarrori utzi beharra eta beste bat eraikitzearena ezaguna zait nolabait pertsonalki, baina iruditzen zait herri bezala ere gaudela nolabait ez? Eraiki dugun identitatea, inbat jarrera, itzegiteko modu, ideologia, e, zarkituta gelditu dira, edo bono momentu batetik aurrera ja ez dute balio, eta berriak eraiki beharrean, eta bueno, novelaren amaieran azaltzen da otarrain baten azal aldatzea, e, irakurriko dugu, eta uste dut bagaudela otarrain hori bezala, ez zarra, Altzean utzita, baina berria sortu gabe, eta bueno, izan nintzen getariako biberotan, otarraniak eta ikusten novelei daztenaren nintzela, eta esplikatu zi daten nola momentu hortan, e, bueno, ango piztinetan, edo dauden otarrainoiek muda garaian aldatzen dituzten piztina txikiago batzuetara, ze oso zaurgarri gelditzen dira, eta edo eraso egiteko moduan. Eta uste dut ba alaxe gaudela gu herri beznela eta alaxe dago nagore eh nobelan eta horrek ematen zidan jokoa ba bai pentsatzeko ba, identitateari buruz e, pentsatzeko ahultasunari buruz pentsatzeko nola eroien kultura batetik gato zen eta zaurgarretasunaren kultura batean gauden momentu horretan, momentu honetan, ematen ematentzidan e, seksua bizitzeko moduari buruz, gorputza sentitzeko, placerra eta uniazea bizitzeko moduei buruz, pentsatzeko aukera eta hoiek denak diraba, interstentzaizkitan gaiak. Alde, emozionala eta arrazionala, hain zatartuz? Bai, eh bueno, Ainbaz Lagun ipasanieen Janis Joplin novela eh aurretik haietako bat Mirena Muriza laguna eta bertsolaria eta orain novela bat idazten ari dena eta ark esaten zidan eta alderdi, bueno, edo gai politikoen, alderdi emozionala jorratzen nuela, eta emozioak aldiz oso politikoki jorratzen ituela, eta, bueno, gustatu zitzaidan, e, ez da zerbait bilatua izan, baina bai, hendik uste azken aldian ba, teoria feministetatik eta asko ere gehiago egiten ditugula horrelako konparaketak, baina hala dela ezin bestean, ez politikoa den guztia emozionala da, eta emozionala den guztia politikoa da, eta geniz jo plenien oso agerian gelditzen dela hori dena. Bilboko irrati libre batean lanean, ikusiko dugu protagonista, lehen horrietan atxilotuko dutelakoan, ezagutuko dugu Nagore Bargas, eta orainan bizi duenaren eta egiten duenaren ulertzeko, tarteka bere aurtzarola eramaten gaituzu, bere familia ezagutarazten gaituzu. Zergatik hala eraikina izan duzu novela? Bai, novela Jaussika eraikitako novela bat da. Eh, 2010ean hasiko da hartxanda gainean, baina e, segituan egingo du atzera 1900ko hamarkadaren hasirara eta are lehenagoko istorioak ere ekarreko ditugu. Eh, zitzaidalako, entzitzaildalako nagorerri 2010ean gertatu zaiona eta horren ondorioak ulertzeko momentuan eta ondorioen sakontasuna ulertzeko orduan oso garrantzitsua zela pertsonaiaren psikologia nola eraikia izan den e, jakitea, irakurleak. Eta horretarako, haurtzaroko ba, hainbat ez dena kontatu behar nituen, e, bere familiaren jatorriaz gauzak esan behar nituen, eta konturatzen nintzen, ba, bestera batera egituratu ezkero, hau da lehenengo kronologikoki kontatu ezkero, eh luzeek gertatuko zela nagorerentzatik infleksio puntua den 2010 horra iritsi arteko bidea eta gero handik aurrerakoa jorratzea. Eta orduan erabaki nuen ba atzera aurrera bidez eraikitzea nobela eta orduan ba, ba, irakurleak ezagutuko du Espainiako, andaluziako eh seniden ondorengoa den e, neska bat, alaba bakarra dena, eh Ezker, oso familia ezkertiarretik datorrena aitaren aldetik eta ama aldiz eh, goierriko baserri pobre batetik da eh, landa girotik iheegindako baseritarra konplejatu bat. Orduan oso eh, kombinazio berezia, berezitik jaiotako alaba bazterra zo batean ezia, bazterrazo erdaldun batean, baina aldi berean oso gaztetatik abertzaletasunarekin kontaktuan eta laogikoa hamarkadan, krispazio ba, giro bete betean, ez e, biziko duena, el 80ko hamarkadak zeuzkan eztaugarri e, eta bizitzenari zen guztia oso oso gertutik oso bizita oso gordin e, bizibeharko duena bere edertasun eta bere gordintasun betean, tabernarien alaba tabernan hasiko dena, gaztetxearen aurrean dagoen e, tabernan, orduan nagoraren baitan batzen dira e, erdalmundua eta euskaldun mundua, e, Batzen dira e, errebeldia eredatu bat eta ama oso ahul baten e, arteko kombinaziotik sortzen den ez dakit. Ez estanda egitear dagoen izaera hori eta hori bueno, da pixkanaka, pixkanaka eta nik oso gogoan gelditzen diren estenen bitartez eraikitzen doan e, izaera gotorra bapatean hautsiko dena aita da en Agore Bargazen bizitzan pilare handi bat, ikusten dugu astapenetik buru aitak eramaten du azkenean muturreraino, bere alaba. Bai, aitak eramaten du muturreraino eta aldi berean aita da eusten diona. Eh, eta nikuste askotan gertatzen zaizkigula horrelako gauzak eta aita izan daitekeela, aita ideologiko eta politiko eta kultural bat ere, beste askok eduki izan duguna, ez hainbeste aita biologiko hori, ez. Eta orduan bai aitak erakusten dio nola bizi, aitak egiten du dualako ausardiaren eta ez dakit, aurrera egitearen, beti aurrera egitearen alako e, apologia bat, eziko du olatuen kontra, e, altueren kontra, erosotasun guztien kontra, gabonak ospatzearen kontra, e, ez du Un baten ahultasuna ere errespetatuko ez, beti aurrera eginaraziko dio. baina aldi berean nagore auzten denean, aita da eusten diona. Eta orduan ba, identitate oso irmoak eta oso gogorrek dauzkaten arriskuak, ez momentu batean irantsu lagunak nobelako beste pertsonaia batek esaten dio, ez jarrera bati luzaroegi eusteak ahul E, bihurtzen gaitin, esaten dio ez. Eta orduan hori da identitate oso gogorrek daukatena, aldi batean oso seguru sentiarasten zaituzte, eutxe egiten zaituzte, eraiki egiten zaituzte, baina momentu batean hausten e, baldin badira oso ahul gelditzen da identitate edo aita gogor hori zeukan pertsona. Ez du berrar, baina iesaren gaixotasunak, eritasunak ere badu pizu zure nobelan? Bai, pizua handia du, e... Ez da iesari buruzko novela bat, baina egia da, e, bueno, iesa zentrala dela eta gainera funtzionatzen duela e, diagnostiko konkretu moduan eta baita e, ispilu joku edo estrapolazio moduan ere. Eta bai nagoreren, e, bueno, iraganean nagoreren izeba, Carmen Vargas larogeiko amarkadan hilko da IESak e, jota. Eta bueno, horrek eragin nabarmena izango du bere familian, asteko bere Nagoreren amama eta izebaren ama, IESaren aurkako militante bilakatu deko delako, eta Nagore berarekin joango delako ba, komiteetara, bileretara kondoiak banatzera kalera, eta biziko du giro hori bete-betean. Ez e, izeba bakarrik, berezat oso importantea den beste pertsona bat ere hilko da e, gaixotasun horrek jota eta orduan bueno, e, gure herrian egia esan elgoi barren esaten zen e, Europan e, jota hildakoen indize altuena zuen herria e, zela eta bueno, oso presente egon zen Gaixotasun horren mamua e, gugume ginen, ginen garaian, ez? Eta nagore mamu horrekin aziko da, aldi naldiberian mamu horri aurka eginez, eta e, mamu horrek e, dakarren, edo diagnostiko horrek dakarren estigmaren kontra eginez, eta oso politizatuta e, asira-asiratik, eta oso aktibo. Hamamaren ondoan, aurrera eginez eta aitarekin baita ere. Eta nola esan, bera oso konstiente da e, iesak entakarren guztiaz, eta hortik iesi ere biziko da e, bere gastaroan, baina, bueno, 2000 eta marrean berriz egin godu topo, gaixotasunarekin, eta horrek ira hultza, barren ira hultza dio, eta hori izango da, ba, erabat desarmatu tautziko duena, eta ba, egin beharko dio... Diagnostiko horrek dakartzan hainbat bat alderdiri, hain horregin barko die, eta badago bat, ez, bueno, neri e, txikitatik oso oso impactante impactantea itenzitzaidan, azeguri ikastolan esplikatzen ziguten, zertzen eta zerrera giten zuen, eta gurasoek ere bai, eta kalean, eta entzuten zen, ez, toki guztietan. Eta neri e, impactu ondiera giten zidan, e, defentsarik gabe geratzen zara esaldi horrek edo bueno, ideia horrek. Eta iruditzen zait ideia hori e, denok sentitu dezakegula, diagnostiko hori izan gabe ere, ez? Eta horrek eragin dezakeen guztia, baina gainera, diagnostiko honek badakartza alako marginalitate bat nahita ezean berarekin, klandestinitate bat, badaka errudun e, sentimentu bat ere, kutsakorra izatearen sentimentua, gaiztoarena, bazterrekoarena eta uste dut Euskaldun moduan ere behin baino gehiagotan ala sentiara zi gaitu ustela eta sangonuke baino gehiagotan sinekxi dugula baita ere Ba ikusten dugu, eh? Elaberri mamitsua badugula aurrean eh, pausarik gabeko elaberria gainera eh, azetik buru ba, irakurri, irakurtzari ezin utziz eh, usten gaituen nobela horietarkoa eta hori izan da ere zure helburua diote. Erritmo azkar hori bilatu nahi izan duzu. Bai, eh, bueno, konturatu nintzen funtzionatzen zuela, eh, Nik nike hasieran banukan eh, pertsonaia banukan eh, toua usten nuen funtzionatzen zuela, baneukan historioa, baneekin zer kontatu nahi nuen, baina egiturarekin arazoak neuzkan, eta arduan e, susako ditoreari gorkarrezeri e, deitu nion, gelditu ginen, eta, bueno, pasioa hondiz kontatu nion, zer egin nahi nuen, berak pasio handi entzun zidan, eta hasi ginen izketan, hola egituratu eta lehenengoen kontru hori, eta gero berak e, email bat idatzi zidan, eta imel hartan bazioen, ez? Zaten bueno, kontatu nahi duzun istorioa sakona da, eta nik uste erritmoak e, izan behar duela oso arina eta errekasto baten erritmoa moduko izan behar duela. Tanik uste ala, ala gelditu dela, azkenean e, erritmo biziko novela bada, ekintzaz eta dialogoz betea, e, irakurleren batek esan dit, e, thriller bat bezala e, irakurtzen dela, nahiz eta gero gertatzen denak ez dukan thrillerarekin e, zerrikusirik. Eta bai, gainera bilatu nahi nuen, bai, badago horrez, bai, aipatu dugu hii esa, eta horrela esan da, badiru di oso niovela tristea eta dramatikoa izan behar duela, Baina gustut umore handiko eh, novela dela pertsonaia gazteak dira ideia propioak dituzte eztabaidatu egiten dute oso errebeldeak dira aitaren pertsonaia ere baita alproja bada eh bat barman arima daukan eh bat eta dauzkaten eh, dialogoak eta egiten dituzten eh, gauzak ez ba ikuste uste dut eh, kasu askotan direla Diberti edo behintzat, e, ez dakit ez, irripar erdi batekin e, irakurtzekoak. Eta, bai, bilatu nahi izan dut... E, Baurişe bizitzari begira dagoen eh novela bat naiz eta badiru dieen aipatu dugun diagnostikoak eriotzari begira jartzen duela, baina errealki ba ez da ez da hala. Ba guztioneekin geratzen gara Euse Alberdi, eh placer bat izanda zurekin egotea eta gogoratuko du, eh sus argitaletxarekin beraz e, eskuragarri dugula, Jenni Cioflin zure azken laberria gamil esker. Eskerrik asko zuri. I remember you well in the Chelsea hotel. You were talking so brave and so sweet Gettin' me head on the unmade bed While the limousine wait in the street Those were the reasons And that was New York We were running for the money and the flesh And that was called love For the workers in song probably still is for those of them left yeah but you got away didn't you babe you just turn your back on the crowd you got a way I never once heard you say I need you I don't need you. I need you, I don't need you And all of them jiving around I remember you well in the Chelsea Hotel You were famous, your heart was a legend You told me again you preferred handsome men But for me, you would make an exception In clenching your fist For the ones like us Who are oppressed by the figures of beauty You fixed yourself You said, well, never mind We are ugly, but we have the music And then you got away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 I don't mean to suggest that I loved you the best I can't keep track of each fallen robber I remember you well in Chelsea Hotel That's all, I don't even think of you that often Bauntan burratuko dugu garkoan gure emankizuna, eta nera atletik, ba, besterik ez, bihar arte esaten dizuet, eta bien bitartan ongizan. Aio. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train, when I was feeling near, spaded as my jeans. Bobby Thumb diesel down, just so far a rain. And rode us all the way to New Orleans I pulled my harpoon out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues yeah. Windshield whopper's slapping time I was holding Bobby's tandy man We sang every song that driving news Freedom Just another word for nothing left to lose Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free no, no. Yeah, Feeling good was easy, love, when they sang blues You know, feeling good was good enough for me Good enough for me and my barbell, yeah From the Kentucky Coleman From the whole world One day I'm near slow home I let him slip away He's looking for that home And I hope he finds it But I train all of my tomorrows For one single yesterday To be holding his body Next to mine is just another word For nothing left to lose Nothing A song the bothers Kotzak desekreti abadu. Bekusenia. Ozan zergiai bat ez biztan da, eh? Hora, bakatuko non zuen, zinema zitzegito nostu mara izi. Ingelz ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Zeranel burua ez zaita bost, klon, klon edo bost, zantzariz zinez, perfiktoak lez. Badan aikeri hori, bakizu zubi egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA